Запріг коника і поїхав, щоб відпустити їм їхні гріхи перед тим, як полишать вони цей світ. Замість сповіді прочитав уже молитву за упокій, а єдиного живого поклав на форманку і повіз до села. Тим єдиним був Михайло. Поки отець онов і сивий, як лунь, і терплячий, як Бог, відпоював його травами та підтримував молитвами, Поки старенька паніматка Онися годувала з ложки і чаклувала над раною, що знову відкрилася і загрожувала гангреною, світову війну змінила соціалістична революція. Після встановлення радянської влади український Білгород став російським Білгородом, а Західна Україна опинилась у складі Речі Посполитої. Між нею і радянською Україною проліг кордон, подолати, який годі було й думати. Але він думав. Думав постійно. Ось добереться з Білгорода до Києва. Почне писати петиції в усі інстанції. Йому повинні дати дозвіл на перетин кордону, на повернення додому. Мусить. Ходіння по кабінетах затягнулось на місяці. Потім на два роки. А тим часом хтось ретельно збирав дані про нього самого. Його навіть не викликали самі приїхали і забрали до свого всюдесущого відомства, щоб повідомити, що він Михайло Радич – польський шпигун. Їм відомо про нього все, що ще під час навчання у Варшавському політехнічному інституті був відомий своїми націоналістичними поглядами, що під час війни зрадив російську армію, що пізніше був завербований спецслужбою Речі Посполитої. Все це достаменно відомо і оскарженню не підлягає. Та й кому він поскаржився? Господи, ти стільки разів рятував мене на війні. Ти дав мені стільки пережити і вижити. Ти, як ратівний круг, посилав мені любов і надію. Навіщо? Навіщо, Господи? Розділ 15 «Моя маленька кохана оптимістка», – казав про неї Михайло. Софії здавалося, що і справді ніщо на цьому розхитеному війною, загадженому кров'ю і трупами, притлумленому болем і втратами світі, не зможе вбити у ній непереможної віри у те, що завтра буде кращим, ніж сьогодні. Вона готова була прийняти всі випробування, які пошли її доля, Терпляче очікувати, коли розійдуться чорні хмари над головою. Адже за ними обов'язково-обов'язково обов є сонце, сховане тільки до пори. Та все це за однієї умови, якщо поруч буде він, її Михайлик. Але того дня, коли тітка Степанка сказала, що до школи пішли солдати, того страшного дня, коли вона зрозуміла, що може залишитися без нього, того дня, коли наче хтось шепнув їй на вухо, що її ще не народжена дитина, може ніколи не побачити тата? Того безконечно довгого червневого дня, просякнутого волинською моквою, одну лише мить вона втратила опору для свого оптимізму. Прибігла до школи, розштовхнула солдатів, які стовбичили на ганку, перечепилася через поріг, припала до Михайла, обхопила його руками. І він не міг обняти, бо його руки були зв'язані за спиною. Нагнувся обличчям до її голови. Вдихнув запах розкуйовдженого вітром волосся, як він це завжди любив робити. Поцілував у маківку. «Цссс, не плач, тобі не можна плакати, бо дитинка злякається. Про неї думай, думай про неї». Двоє вояків стали у Михайла за плечима, наказали виходити зі школи. Вочевиді, їм також якось не по собі було від цього прощання. Ніякого поглядали на великий Софійчин живіт і штовхали полоненого в плечі, бістреє нічого резину тянуть. Михайло озирнувся вже біля воріт. Софійко, якщо мене, якщо тобі буде дуже важко, розшукай Миколо певного. Пам'ятаєш, я тобі розповідав про нього? Передай вітання від мене. Його родина завжди прийме тебе. Щоб не сталося, вони тобі допоможуть. Запам'ятай, певні. Хто тоді міг передбачити, що всього за кілька років Микола певний сам шукатиме прихистку на Волині? Що унікальний хутір його діда на Полтавщині, цей маленький український ковчег, що мав би пережити всі потопи історії, розграбують, знищать, заберуть до колгоспу імені Ілліча і тільки дві древні загадки Загадкові кам'яні баби, привезені колись козацьким нащадком певним зі степу, залишаться стояти і будуть сумно дивитись на сплюндрований рай. Софія зібралася було їхати до мами, але Степанка запротестувала. «Дино, яка шмитка, остепенися, воно кругом війна. До іншого села страшно рушити, бо за кожним кущем стріляють. А як по дорозі прихопить? І що ти будеш робити? Хто тебе буде бабити? Хто дитину прийме?» Сиди й не рипайся, а як розродишся, тоді вже й до мами вона буде їхати. Та я тоді сама тебе відвезу, запряжу свого коня, фурманкою відвезу, а може, ще й Михайла відпустять, бо передумають, завжди на тутечки.